den her podcast den er betalt og sponsoreret af MobilePay, der gør det let for dig at holde styr på dit holds spødekasse med MobilePay Box. Det er søndag den 27. juni, og det betyder måske, at du har sat den her podcast i ørerne til din morgenmad. Du måske ud og klippe græsset for at gøre konen glad, eller du hører måske den her podcast som jeg, når jeg er oppe at træne. Jeg fik faktisk en besked fra en på Twitter, en Lars Andersen, som lytter med hele vejen fra Mexico. Det er fedt. Eller er du måske en af dem, der har tømmermand i dag, og det er også helt forståeligt, for det er jo dagen efter, at Danmark de har sendt Wales- ud af EM på røv og Albuer. Og i den her udsendelse af EM-bold, der skal jeg, Sandro Spasojevic sammen med mine to gæster, nørde og analysere den her kamp fra i går. Det vil vi gøre i første halvleg, mens vi i anden halvleg vil analysere den sene kamp mellem Italien og Østrig. Jeg har fint selskab i det her lille studie, og den første gæst, det er dig, Jan Christiansen. Er det her danske landshold det bedste, vi har set siden? Ja, siden hvad? Altså, siden 92? Ja, må... 92, det er måske at gå, gå langt tilbage, men øh, altså, hvis man tager et 10 eller et eller tilbage, så tilbage, så, så er det nok, øh, det synes jeg. Altså, men er det ikke også fordi, de lande, du sammenligner, når du siger halvandet år 10 tilbage, indenunderne, ind, ind der begge man var på? <laughs> <laughs> jo, netop. nej, jeg synes, at, at når man ser spiller for spiller og de øh, adresser, de spiller på, så er det topklubber rundt omkring i hele Europa. Og der er vel øh, mange, mange, mange, mange, år siden, at vi har haft så mange spillere rundt omkring i Europa, i topklubber. Når øhm, jeg husker tilbage de her, det her år 10 eller halvanden tilbage, øh, så tænker jeg da, at der var øh, i hvert fald nogle spillere, som også havde de her adresser, men ikke spillede kontinuerligt. Og det har bare kæmpe betydning. Så... Øh, jeg vil godt øh, lægge hoved på bloggen og sige, uh, sige ja. Øh, og siden hvad? Altså bare, ikke fordi jeg søger en overskrift, men det er bare, jeg prøver sådan at sammenligne. 2002, det, der kan jeg da i hvert fald huske slutrunden. Ja, præcis. Og det, det synes jeg var et interessant, ja. rimelig interessant landshold. Hvis vi sammenligner med dem? VMT Sydafrika, Jamen kan vi <laughs> komme ind med. Ja, lad os bare uh, tage uh, skille linjen der, <laughs> siden 2010. Godt, Beckmann. Cool. Velkommen til, Jan. Tak. Mikkel Beckmann, den anden gæst. Ja. Hvis Joachim Meele, han spiller som han gør... Så spiller han vel ikke i Atalanta ret meget længere? Nej, det, det kan du nok godt have ret i. Uh, han har godt nok været ude at sige, at han ikke skal nogen steder. Uh, men altså... Jeg, jeg vil også sige, at efter sådan nogle slutrunder her, er der nogen, der rammer toppen, altså virkelig, så sidder uh, klubben også og får dollartegn i øjnene, og så hæver de også prisen helt vildt. Altså, der skal et stort beløb på bordet, hvis, uh, hvis Mæle han skal væk men altså så er vi ude i Premier League eller et eller andet der tænker jamen der er en der har ramt den lige røven til et, et mesterskab ham noget vi for nogle af alle de milliarder der der render rundt i Premier League det kan sagtens være jeg tror bare ikke han er specielt interesseret i det for hvad eller andet fordi han er et godt sted han er et godt sted de spiller stadig Champions League de spiller helt vild fed fodbold i Atlanta og det passer ham super, super godt. Så jeg er ikke sikker på, at han selv løster det. Men altså, kommer der en eller anden gummisjæk med, jeg ved ikke, hvor meget på, og at måske en lidt større klub end Atalanta, trods alt stadig, så kan det da godt være, at man bliver fristet. Ja, det er nemlig det, fordi jeg skrev det også i går på Twitter, og så var der en, der kommenterede, at man kan vel ikke komme højere op i Atalanta. Hvor jeg mener, der er, altså, der er jo stadigvæk... Atalanta er en stor klub, det er blevet en stor klub, men det er jo ikke en stor klub. Der er vel stadig rigtig mange adresser, der... Der er større end Atalanta. Det er der. Det er der. Helt sikkert. Det Atalanta bare har gjort i de seneste par år, det er, at de har sat sig selv på i hvert fald Europakortet med offensiv virkelig fed fodbold, scoret 100 mål jeg i Serie A i, i, i sidste sæson. Og det er jo, det er jo noget, Mæle godt kan lide. Den her offensiv bak, som også får lov bare at, at fyre den af, som han gør der. Fedt. En fed spiller. Og lad os så hoppe ud i første halvleje. Inden vi dykker ned i analysen af Wales Danmark, så skal vi lige have jeres øh, dagens detalje fra lørdagen der er gået. Lad os starte med dig, Jan. Hvad, øh, hvad har du der? Jamen for mig så er det 1-0 mål. Øh, ikke kun scoringen af Dolbær, som jo er fantastisk drejet ind. Øh, hvad har han? 2-3 øh, valiser foran sig, øh, som han drejet udenom om os over i Langkog, men også øh, den her detalje af Damsgård. To-tre driblinger i en telefonboks, og øh, ja, få den lagt øh, rigtig, rigtig, rigtig godt over til Dolberg, som ja, øh, afslutter fantastisk. Og en, en rigtig vigtig scoring, fordi at, øh, Danmark var ved at komme ind i kampen der, men det der, det var ligesom en, en at åbne en dør og, og, og, ja, og markere, at, at vi fik uh, godt styr på det igen der. Fedt, Det kommer vi også selvfølgelig ind på senere, men dit forhold til, til dollaren, hvordan er det? Fordi det er jo sådan en hel... Det, det er alle spillerne, men, men der er sådan en af de her hele Danmarks som man vil rigtig gerne vil have i gang. Man kan godt se det store talent i går derfor, at det er sådan endelig forløst. Hvad, hvad, hvordan er dit forhold til, til ham? Ja, men det er jo sådan lidt, hvad skal man sige, øh, som du helt rigtig nævner, man vil gerne have ham i gang. Øh, også øh, personligt så kan jeg jo godt tænke mig, at han viser lidt mere følelse, ligesom han gør, da han, øh, da han scorer til 2-0. Altså brøler noget ud, øh, i stedet for at være... Øh, Mr. Ice. Men er det ikke bare ham? Altså, jeg, jeg, jeg har det også lidt svært med at sige, at han skal påtage sig en rolle. Jeg synes det er fedt, at han er på den måde, han er. Jo, helt sikkert. Og vi er jo ikke ens heldigvis for det, fordi at så havde verden jo været kedelig og, og gro. Så det er jo fint, at vi er lidt forskellige, men en, en gang imellem, så synes jeg, det er fint at, at vise følelser, som han netop også gør der ved den 2 scoring. Og for mig var det forfriskende at se, at han kan og også har det her i sig. Og så er det jo også et eller andet sted... Hvad man sige, hjulmand, der står bag den genialitet. Han har jo fingeren på pulsen med alle spillerne, det kan man jo se her. Og en spiller, som, hvad skal man sige, som ikke har spillet ret meget, kommer ind. Er måske ikke så meget med i kampen i, i de første 20 minutter, men da chancen opstår, så er han der igen ved 2-0 målt. Altså han står der, hvor, hvor, han, hvor en angriber skal stå, øh, har et halvt sekund betænkningstiden, og så hammer han den ind. Så altså, det, var, det var i hvert fald en fantastisk kamp for ham i går. Dolberg, ham kommer vi helt sikkert ind på senere. Fedt. Mikkel, hvad er, hvad er din dagens Jamen, Jeg har valgt hans øh, angrebskollega, Cornelius, da han kommer ind. Ja. Æh, han har et, et raid, øh, ja, det hvor, hvor han nærmest kaster en 3-4-veliser okay. af ryggen. Æ, først hiver han dem op i rygsækken, og så kaster dem af. De kunne slet ikke stoppe ham. Jeg synes, han var fremragende, da han kom ind. Men hvad er det? Øh, det, det? er jo meget atypisk uh, Cornelius ja. at lave Ronaldinho i går. Ja, altså, men han er jo en bullerbase. Øh, og når, han kan godt lide at komme ind og mosle lidt med, med modstanderne. Øhm, og når den samtidig sidder godt på fødderne af ham, fordi det er ikke altid, at, øh, at den lige sidder i, i skoven øh, på ham. Men det gjorde den i går, og så er han altså svært at komme ind på kroppen af. Og øh, han kastede... Øh, et par forsvarsspillere det, det er så Det er så sjovt ud og voldsomt ud. Men effektivt samtidig. Så derfor har jeg taget ham. Fedt. Jamen det bliver de to angriber, der får den øh, i går. Lad os da hoppe ned i øh, analysen og nørderiet af den her kamp her. Der var to nye i startopstillingen i går. Da man havde været lidt god med Jens Stryger på højre bakke, i stedet for Daniel Vass. Og så har han valgt Kasper Dolberg i stedet for Yusuf Poulsen. Det skal dog siges, at øh, Daniel Vass han var blevet syg og var blevet hjem i Danmark, men Joseph Poulsen var med dernede, men han havde en skade i baglåret og var ikke udtaget til truppen. Hvad tror I at når været været bag de her lige præcis de her to øh, erstatninger i øh, Jens Stryger og øh, ja. Øh, Jens for Daniel Vass er ensen. Altså øh, der var ikke så meget rafl om tror jeg. Der var øh, Jens Stryger har øh, Spillede masser af gode landskampe, havde jo også det her sindssyge øh, streak med, hvor han ikke havde tabt i 4-35 kampe. Øh, men, st men stadig spillede godt og er, er måske en lidt anden type end Vas, men en offensiv minded øh, vingbak, kan vi sige. Øh, så det, det var en til en. Øh, hvem det så skulle være i stedet for Yusuf, der var jo, der var jo lidt flere vælge imellem, øh, kan vi sige. Uh, men som Jan sagde i starten, det er udelukkende julmand, der har fingeren på pulsen og tænkt, uh, nu er det hans tur til at shine. Uh, spiller på sit, uh, sin egen hjemmebane, skulle jeg til at sige, uh, tidligere hjemmebane. Og uh, uh, jeg tror bare, han har set i træningerne, at han skal bare holde på byen ham her. Altså som alle vi andre også sidder og snakker om, det skal nok komme med ham her, fordi han har sådan nogle fantastiske spidskompetencer. Uh, det skal nok komme, og hvorfor skal det ikke komme i Amsterdam? Selvfølgelig skal det det. Uh, så Altså det, det er sådan en fingerspidsgeføle fra Julman fra tror jeg, der har sagt, at det er Dolberg, der skal have chancen den her Men hvilke andre ting får man med, med Jens Stryger hvis vi sådan kigger rent fodboldteknisk på det i forhold til hvad, som, som havde spillet alle de andre kampe? Ja, altså øh, i min verden, der er Vas jo øh, mere den her øh, boldsikre type. Stryger har øh, øh, altså power, energi, altså ild i røven fuldstændig. Øh, måske ikke så, øh, så omhyggelig med bolden, selvom jeg synes, han slipper godt sted med det, faktisk hver gang. Men det ligner, at han er lidt mere øh, stresset, end hvad er. Øh, så. er. Så jeg synes, det kan lidt af værd. Altså, jeg kan godt lide øh, stryger, når han kommer ind, fordi han giver så meget. Han har hjertet fuldstændig splittet uden på tøjet. Han blæser op og ned af den her kant, ligesom Mæle gør i den anden side, og det er sindssygt svært at dække op for, når der kommer sådan to raketter gang på gang. Øh, og der er Vass måske en lille smule mere tilbageholdende, selvom vi har set, at han godt kan komme med i boksen og få lov til det. Øhm. Men er det overhovedet en svikkelse, altså, hvis, man, hvis man går fra den ene til den anden? Nej, det synes jeg et eller andet sted ikke. Øh, som som Bækman helt rigtigt siger, så har jeg også øh, noteret det her med, at man at måske lidt bedre i kombinationsspil, helt rigtigt sagt. Øh, også fordi, at han jo til tider spiller midtbane, både på, i, på klubholdet i Valencia, men også øh, på landsholdet, øh, stryger... Helt rigtig Beckmann power, og så synes jeg også, at han har udviklet hans indlæg øh, rigtig, rigtig meget. Så øh, nej, ikke nogen bare svækkelse, øh, men en anden type spiller. Øh, så øh, så det, var jo, øh, det var jo fint, at, at det også lykkedes med, med ham fra start i år. Og der har også været forskellige holdninger, når vi har haft, alt efter hvilken gæst, der har været. Jeg mener, det var Ørnskov, der faktisk havde styret til at starte inde, øh, hvis jeg ikke tager meget fejl. Men hvis vi kigger på, på angriberen, nu siger jeg så, at Dolberg, han blev valgt Inden slutrunden, der snakker vi jo rigtig meget om, at det skulle være Jonas Vind. Og han er jo sådan lidt blevet overhalet indenom af ja, alle de andre i forhold til den første kamp, der har været. Jeg ved godt, at han måske optager den lidt samme plads på banen i, i, sammen med Damsgaard i forhold til, de begge to vælger at søge ned. Men der blev slet ikke kigget Vinds vej. Nej, altså det er som om, øh, og, og, ja. det er der, som om man har glemt ham. Ja. Altså man, man husker ikke engang sådan, at øh, når ja, vi kan da også smide Jonas Vind ind. Altså, vi, vi tager 3-4 navne før ham, vi tager øh, Cornelius, vi tager Dolberg, vi tager Yusuf. Øh, og så tror jeg endda øh, rent faktisk godt, at vi kunne tage breath ind som 9 også mm. før Jonas øh, Så ja, han fik det her, øh, den første kamp mod Finland, og så, øh, så har man ikke hørt om ham siden. Jeg tror, øh, uden jeg ved det, jeg tror, jeg tror simpelthen, det er hans prespil, der ikke er godt nok. ja. Uh, han har ikke fart nok i fødderne til at udføre det her uh, genpres, som, uh, som de rigtig gerne vil Danmark. Uh, han er ikke uh, sådan, kan man sige, agil nok til at bevæge sig uh, rundt i, uh, i systemet, som vi gerne have. Han er ikke specielt god dybteløbespiller. Han er god, når han trækker ned i banen, som sådan en falsk nier. Uh, men sådan som det har været lige nu med Yusuf på toppen, han er ikke falsk nier. Uh, Dolberg kan sådan, han er lidt hybridspilleren, kan man sige, men han kan lidt af hvert, kan også godt løbe dybt. Men jeg er overbevist om, at, at de vil have nogen, der også kan strække modstanderne. Og det kan Jonas Vind altså ikke med, med sin manglende fart. Men er det hans limit så? Fordi hvis jeg kigger til FCK og skal se Jonas Vinds karriere udfolde sig på de store herregårde, er det så måske hans limit, at han ikke har fart? Og fart kan man jo godt, man kan jo godt få fart i fødderne, men han kan jo selvfølgelig ikke blive en, en spidig Gonzalez. Nej, øh, det kan han ikke. Altså, øh, fart det er noget af det sværeste og overhovedet at træne. Det tager så ja. sindssygt lang tid. Og det har også noget med genetik osv. Har man den, så, så kan man udvikle det. Har man den ikke, så tror jeg aldrig man nogensinde, man bliver hurtig. Så det gør han ikke, men han, han, han har jo en masse andre kompetencer, der kan bruges. Jeg tror bare lige præcis i det system og den måde, som, som Danmark gerne vil spille på i øjeblikket, der tror jeg simpelthen, at ja, det er tæt på, at farten i fødderne, ikke kun på, på de lange distancer, men også på de øh, rigtig korte, de her eksplosionsdistancer. Der tror jeg simpelthen, at, at de andre har noget mere at give af lige nu. Men, men vi så ham jo alligevel mod Belgien Spillet helt fantastisk. Altså ikke, ikke, til, ikke til slutrunden, men inden slutrunden. Hvor han jo viste, at han godt kan mod de her store nationer. Det var også derfor, vi tænkte, at det godt være, at han render rundt i FCK, men han skal starte inden, fordi han har beviser. Han starter også inden mod Finland. Der kan selvfølgelig godt være en faktor af det her, der skete i første kamp med Christian Eriksen, som vi ikke ved, hvordan han har reageret på. Man regerer jo forskelligt, men sådan, hvis vi kigger rent fodboldmæssigt på det, så er det da vel en. Det, det, har vel, altså, det er vel et minus for ham, at han er blevet sat så langt tilbage i køen i, i forhold til alle de andre på ja, meget kort tid. Ja, men selvfølgelig er det det for ham personligt, øh, men omvendt så må, må, og må man også gå ud fra at, at tro på, at han glæder sig over holdets succes. Og selvfølgelig han er han jo stadig med i truppen og en del af det, så det er jo stadig øh, fantastisk. Øh, men ja, det er da helt klart, øh, hvad skal man sige. En, øh, en ting. Han er blevet sat tilbage i forhold til, som Beckman siger, 3-4 øh, spillere, der står for øh, før ham, i, øh, når der skal vælges øh, topangriber. Som, øh, som Beckman også helt rigtig siger, det her med at, at hurtighed og løbe dybt, det er ikke noget, man kan, jo, man kan, man kan træne og løbe dybt. Man behøver måske ikke at være et lyn, men træne hvad skal man sige, i at løbe på det rigtige tidspunkt, så kan man godt øh, løb dybt. Men, men det er en ting, så skal, man, så skal man virkelig træne det at være taktisk øh, op i kasketten, fordi at så skal man løbe på det helt rigtige tidspunkt for ikke at løbe off-site, fordi at man er nødt til at hvad skal man sige, løbe på det rigtige tidspunkt for at få de her ekstra meter kvæg, at man ikke, som ja. du uh, ser er en speedy, speedy Men det er også svært, de har jo gjort det godt af alle de andre, så, så det er også svært at komme ind og lige pludselig skulle slå en eller nogle af de her af. Hvis vi bare går til kampen i går og tager den helt fra, fra scratch af hvad er det for en øh, kamp, vi vidner til i, i, ja, i første halvdel? Jeg synes, det er en tung øh, begyndelse, må jeg sige. Det var ikke rigtig den der, øh, det der fyrværkeri, der kom ud. Øh, om det har noget med, at, at parken ikke var der. Jeg synes, det er godt nok, der sad en, en del danskere alligevel. Øh, det kan måske godt have noget med det at gøre. Det kan også have noget at gøre med, at nu er vi i en nok fase skal vi lige øh, afvente lidt. Øh, men jeg synes, de første 20 minutter, de var sgu sådan lidt øh, lidt på en eller anden måde, at øh, man manglede lige, øh, at, at de fandt fødderne og, og så videre. Var du nervøs? Nej, aldrig. Det var du ikke? Aldrig. Jeg synes, øh, og det er ikke for at negligere øh, Wales, men jeg synes, det var et tyndt hold, det må jeg sige, på mange parametre, øh, og var det dog dejligt, at de ikke skal videre i turneringen, og vi skal have i Danmark, fordi der var ikke meget bid i. Altså fra noget. Jeg ved godt, at vi sidder og snakker, Jamen, har de to verdensstjerner? Jeg synes faktisk, de har 0, for at være helt ærlig. Jeg synes ikke, Bale er en verdensstjerne mere. Det var han, men han har ikke vist sig som en verdensstjerne i lang tid. Og vi snakker en del over efterhånden. Ramsey er jo ikke i nærheden af at være en verdensstjerne. Og Rode har nogensinde været det. Han har shinet lidt i Arsenal, men det er ikke en verdensstjerne, når vi tænker fodboldspillere. Og alt det andet, det er udmærkede spillere fra Championship, lidt fra Premier League. Øh, jeg synes, det er et tamt hold, det må jeg sige. Jeg synes ikke, der er mange tangenter at spille på. Øh, hvis ikke Bale rammer Ramsey på et dybt løb, hvordan skal de så score? Så skal de score på en dødbold på ja. Kiefer Altså, det, det, det er seriøst det, jeg tænker på. Jeg var meget, meget rolig hele kampen igennem. Uh, og nu skal jeg ikke sidde og, uh, og være et odds-geni, men jeg sagde faktisk, at Danmark ville vinde sikkert 3-4-0 inden kampen. Jeg, jeg havde sådan en fornemmelse af... Ja, havde du givet et et skud så? <laughs> <laughs> Nej, Nej det, var det, ikke. det havde jeg ikke. Det tør jeg <laughs> ikke med. Nej. Uh, men men jeg, var, jeg var fuldstændig rolig. Altså, jeg, jeg tænkte, den skal nok komme på et eller andet tidspunkt, fordi uh, Wales skal ikke score. Wales kommer ikke til at score, så det er bare en... en uh, og lad, lad kampen gå og se, hvornår vi får hul på byen. Sådan havde det virkelig. Men man kunne da godt være nervøs for, fordi til at starte med ser vi jo Bale, der trækker ind i banen, smakker over og forsøger i det, i det lange hjørne. Og jeg sad måske med en smule fornemmelse af, at hvis de kunne score heldigt, så kunne de trække sig, og så skulle Danmark forsøge at, at, at, at lægge det her forsvar op. Så jeg var ikke helt så rolig selv, som, som Beckman var. Men har Beckman fat i noget, når han siger, at det her valisiske hold absolut ingenting har eller kan udover de meget, meget, meget få midler, som, som han ridser op. Ja, men det er jeg faktisk enig i. Altså, efter at julemand får ændret den her øh, 3-5-2 til en 4-4-2 øh, eller øh, i hvert fald 4 i bakkæden øh, efter de her 12-13-14 minutter, så har de jo ja, nærmest ingenting. Bale han har den her afslutning, hvor han, som du siger, trækker ind i banen og skyder forbi, og ellers har han en fra 25-30 meter, som, som Michael heller ikke skal, skal ud og, og gøre noget ved. Man ser jo ikke Michael her. redning. Det husker jeg i hvert fald ikke. Jeg sad måske heller ikke 100% rolig, men jeg følte ikke, at valiserne på noget tidspunkt var farlig, Og man tænkte da slet ikke, at de kunne score to mål på os. Så ja, et skuffende valisisk hold. Man ser jo ikke Ramsey. Man ser næsten ikke Daniel James. Bale ser man lige et par gange. Ellers ser man jo næsten ikke, at valiserne har noget offensivt, så det er selvfølgelig også kadot til Danmark. De arbejder benhårdt over hele linjen, og ja, det kommer vi nok ind på senere med, med et, lille, et lille usikkerhedsmoment der i anden her leg, hvor der var lidt stress på, på under nogle skader og lidt træthed, men det så har vi senere. Men det, var, det er jo også, vi har snakket om inden kampen, at, at, det havde jeg i hvert fald prøvet at prædike, at, at der er ikke meget fodbold på det her valisiske hold, og, og det var ikke for at hvad skal man sige, undervurdere den på nogen måder, men, men det vi ser i går, det det var bare ikke særlig godt. Hjulman, han får formår at lave den her taktiske formationsændring. Efter et kvarter, som Jan snakker om, hvor han går rundt og rykker AC op. Og så spiller han med, med fire bag til. Sådan rent, hvis vi skal nørde det. Hvorfor er det, han gør det? Jeg, jeg tror, det var den der lille bitte forskrækkelse, som Bale gav, da han går ind i, i mellemrummet der. Og så er det... I den her 3-4-3-formation, det er nogle, nogle store områder, øh, Højbjerg og Delaney skal dække, øh, og, og det kan de også, altså sindssygt løbearbejde, de to laver. Og, øh, øh, men der var, der var nogle små momenter, hvor der blev spillet op i det her mellemrum, hvor de ikke fik dækket af. Øh, de tre øh, midtstopper fik ikke rigtig skubbet op på, øh, på spilleren. eller dirigerede øh, midtbanespilleren hen, hvor han skulle dække af. Og derfor så tror jeg, han gik op med AC for ligesom at, at, at få den her skærme zone-spiller, der lå og, og, og dækket for, for mellemrummet. Hvor det var det eneste lille usikre moment, hvor, hvor Wales kunne gøre et eller andet. Mm. Uh, og det ændrede han hurtigt. Altså, jeg tror, der går 10-12 minutter, eller sådan noget, mm. så, så, så gør han det. Og det, det kan jeg jo godt lide, at det bare er et knips med fingeren. Altså, og det, det betyder også bare, at det her det er gennem... Jeg vil ikke sige arbejdet, fordi så lang tid har de jo ikke haft, som vi har snakket om, men gennem øh, snakket og analyseret, øh, og så er det bare kloge spillere. Altså kloge spillere omstiller sig lige så sagt, man, øh, man, man øh, får en melding fra bænken, så omstiller man sig. Øh, mange af spillerne kender jo også systemet, også fra, fra nogle af deres klubber, de spiller i, så det er jo ikke sådan en øh, fuldstændig øh, ny øh, raketviden, at de øh, skal omstille sig. Men det er bare gennem arbejdet og gennem snakket i, øh, i den her trup, og derfor er det så nemt at omstille sig lige pludselig. Men kunne det også være noget med, at de brugte jo kun form der op foran, som stod meget centralt? Man havde vel ikke brug for tre midtstoppere til at skulle spille sig udenom det lille pres, der nu var fra forliserne, så man rykker AC op for simpelthen at sige, at vi kan sagtens klare det her med to. Var, var der også noget i overvejelserne, tænker du der? Jamen, det er da fuldstændig rigtigt. I stedet for, at man har tre med en, så har man ja, to med en. Øh, som og, kan klare det nok, jo. Ja, lige præcis. så AC kom op på midten, hvor, hvor, hvor han jo har vist, at han også er fremragende. Så jeg synes igen, som Beckman også helt rigtigt, at de her spillere er så dygtige. De har været så gennemarbejdet på taktiktavlen, at Hjulmannen bare skulle knipse med fingrene og så lige dirigere det. Så var de klar på det. Så det er jo også stor ros til hele teamet. Ikke kun trænerteam, spillerne osv. Det er, at de her aftaler, dem var der styr på. Og var der styr på. Umiddelbart så tænker man, at julmanden måske har en tre 4 scenarier Inde i, ind i hans hoved, inden kampen bliver fløjtet op Fordi at hvis det her sker, så ændrer vi sådan og sådan og sådan Og det har han 100% gennemgået med spillerne, det er jeg om Så ja, det, det er spændende Det er virkelig, virkelig spændende Men var det reelt? Fordi vi ser også mange trænere, der, der, der venter og venter og venter Og tit når vi jo hele vejen til en halvlej, før der sker noget jeg Elsker, når trænere de går ind og proaktivt ser, ser en ting Og det, som Michel siger, han ser det efter 10-12 minutter, ser han i går. Ændre på det med det samme. Er det det, der gør, at vi får momentum i år? Nej, det, det ved jeg ikke, men vi får i hvert fald lukket for, for, for de små ting, Wales kunne komme med. Øh, og som sagt, det er ikke ret meget, de har, Wales, og det er ikke ret mange idéer, de har. Øh, det her var nogle af dem, den fik vi lukket af for, det var det vigtigste. Øh, og så var det bare et spørgsmål om tid før Danmark. Øh, kunne lukke op den anden vej og begynde at, at krege nogle chancer, som de ikke rigtig kunne i de første 20-25 minutter. Men så sker det. 27 minutter spil, Og så, jeg mener, det er Mele der ligger den op på Damsgård, som du så selv siger, vender en telefonboks, spiller den op på Dolberg, trækker den ind i banen og ligger den over i, i det lange hjørne. For det første, Sigge et spark, men jeg tænker også, som tidligere angriber, at han køler den jo ikke. Det er jo ikke sådan en, en inderside, han bruger. Han sparker, som jeg ser, det sparker han brist. Ja, med lidt skru i, umiddelbart. Ja, med lidt skru <laughs> det, det, det Det var heller ikke mit favorit spark, det der, som han viser der, men det er fantastisk spark og en fantastisk afslutning. Altså, han ved 100 hvor målet står allerede, da han får bolden, tager et træk, og, og så ved han... hvor men, det er Hvordan har han sken. været? Det indtil da, der, der, Jamen, der står har han... nærmest ikke set ham. Jamen, det er det. Uh, Og det er jo det, uh, som topangriber, uh, altså som viser, at han er en topangriber. Man, man har ikke set ham. Danmark er, kommet lige, han er måske heller ikke blevet fodret og fået de store muligheder. Det har han ikke kvært, at vi har været ikke på hele det, men i hvert fald lige skulle omstille os og, og få den her taktiske ændring ind i hold. Han viser bare, at han har klasse der. Øh, ved at han får en chance og sparker den ind i det lange hjørne, og, og det var en kæmpe gave til Danmark, at vi kommer foran 1-0 der er et perfekt tidspunkt. Så laver han jo sådan en, en, en slatsanfaring, hvor han bare tager armen ud til siden, og man ser ikke én følelse for den dreng. Noget jeg, som jeg sagde lige før, jo godt kan lide, at han bare er sig selv. Men når man får sådan et mål, så løfter det også en spil. Synes du, at, at fra det moment af, at han blev, Fordi han forsøger sig kort tid efter, der kommer ja. der også et indlæg fra Venstre, hvor han prøver med en fræk afslutning med helen. Som faktisk er stor, synes jeg. Ja. Faktisk altså, jeg synes det faktisk er en ret stor chance. Ja. Men det er jo godt afsluttet. Ja, det er det, han står, hvor han skal. Øh, øh, jeg ved ikke, om jeg synes, at hans spil løftede sig markant. Altså, jeg synes ikke, han blev sådan ekstremt synlig. Jeg synes bare, at man kunne se, at han var mere sikker, når han fik bolden op. Altså, øh, lagde sig lidt på de rigtige sider, de to store midtstopper, i stedet for at lægge sig foran, så de bare kunne mose om i starten. Øh, så, så lidt klogere beslutninger, vil jeg sige, men, men specielt meget mere synlig, ved jeg ikke, om jeg synes, han blev. Men så går vi jo til, vi går til pausen med, hvor vi er foran, og man kan jo sidde med den følelse af, at vi, vi har været bedre end valiserne, så vi skal vel være foran med, med, med mere, men vi har jo heller ikke chancerne til det, Mikkel. Så øh, på baggrund af chancer, så er 1-0 jo ganske fint. Ja, jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at vi, fik, øh, at vi lige gav den det sidste tryk inden pausen, må jeg sige, så vi øh, kunne gå lidt mere roligt i, i omklædningsrummet. Øh, og jeg synes øh, også, at der var momentum nok til at give den et tryk, fordi valiserne var på hælene, øh, der var ikke noget at skyde med den anden vej. Så jeg synes egentlig godt, at vi kunne have, have, have, have grebet det her momentum en lille smule bedre, og prøve at trykke på inden halvejen. At vi så gør det lige efter, det er jo, det er jo som det skal være. Men jeg godt tænkt, mig, at man lige skruede op, når man tænker, nu har man den, nu, nu går vi skulle lige efter 2-0-målet, og så kan vi sidde nede i omklædningsrummet og sige, at vi skal lukke den efter pausen, i stedet for at forøge den bare. Ja, og så, så kommer de jo så til pausen, og så får de så. Ja, ligesom vandet fra Space Jam, hvor der er et eller andet i, og så kommer de ud til anden halvleg og så scorer Dolberg jo. Det, vi ser jo Martin Bradford, der går direkte ind og udfordrer på sin, sin modstander. Det er vel lige præcis derfor, vi tænker, at han skal udnytte sin fart i sådan nogle kampe her. Det er lige præcis det, han skal ind og gøre. Ud og, og fyrt den af op af sidelinjen og udfordre Bax og midterforsvar. Og det får han gjort der, kommer fantastisk forbi. Lagt et fladt indlæg ind. Øh, hvor der øh, ikke er nogen dansker, men, men ja, valiserne får lavet en, øh, en, øh, en, clearing. en elendig clearing. Ja. Øh, men det viser igen, at han har et halvt sekund, han får en god først brøng, den ligger til hans højre ben, og så bliver den bare blæst ind. Så, øh, så der, sidder vi med to, der, der har vi jo 2-0, valiserne skal frem, der sidder vi vel og også tænker, at det er... Vi har, vi, er, vi har en halv fod videre. Ja, det, det følte jeg i hvert fald også. Øh, også med det en mente at, at valiserne efter de første 10-12 minutter, der havde de ikke haft øh, ret meget at skyde med. Øh, som Beckmann siger, så kunne man godt have ønsket, at, at danskerne øh, havde måske lidt mere på de, de sidste 5-7 minutter inden pausen. Fordi at, jeg ved ikke, om valiserne var i, i, i tælling, men, men der kunne vi i hvert fald godt have, have givet den en punch. Det gør vi så her i starten af anden halvleg og det var selvfølgelig en, et rygstød at, at, at komme, komme på 2-0, som, som giver masser af selvtillid og, og ro på bagsmakken, om man så må Og vi ser efter en time, at uh, Rob Page, den valisiske træner, han vælger at tage Gareth Bale lidt mere centralt ind i banen. Og igen, så ser vi Hulman, der ændrer taktisk igen. Jeg ved ikke, om man gør det derfor, men i hvert fald efter en times spil, der ser vi igen en, en 3-5-2 på en måde. Ja. Hvorfor tror du, at, tror du, at det har noget med, med den her bælændring at gøre? Eller tror du også, at det er fordi, at han jo trods alt sætter Mathias Jensen ind i stedet for Delaney og, øh, og Nørgaard, der kommer ind i stedet for Damsgård. Ja, jeg, jeg, jeg tror, det er for at sikre øh, midtbanen noget mere. Altså, øh, jeg ved godt, at Mathias Jensen, øh, Nørgaard osv. Har, har gjort det godt, når de er kommet ind, men de er stadig unge og urutinerede i, i sådan en sammenhæng her. Uh, nu skulle Pierre Emil som den eneste, der har lidt rutine, og hvor, hvor meget har han egentlig i landsholdssammenhæng. Altså, jeg ved godt, at han har spillet en del kampe, men det er jo ikke, fordi han har spillet en masse slutrunder og, og kampe osv. Så det var ikke et specielt, sådan, rutineret hold, uh, der var på banen. Derfor tror jeg, at han gjorde det for at sikre... Uh, jeg synes, jeg synes nu ikke, man behøvede at lave den ændring for at være helt ærlig. Jeg synes heller ikke, det startede specielt øh, prangende. Der var lige nogle, nogle små justeringer, der ikke lige sad i, i skabet osv. Øh, jeg, jeg synes måske ikke, den her ændring behøvede at blive lavet. Øh, fordi jeg synes ikke, valiserne på noget tidspunkt blev farlige. Jeg synes, vi havde godt styr på det. Jeg synes, der var total kontrol. Jeg er ret overbevist om, at de spillere, der var på banen, og dem, der kom ind. Øh, de sagtens kunne holde niveauet, måske faktisk for det en lille smule. Øhm, så den sidste ændring til 352 5 2, den, den er stadig lidt usikker på, hvorfor skulle laves, må jeg være ærlig at sige. Ja, den gjorde måske ikke noget, som du selv siger, noget, noget godt eller dårligt, men, men så går der jo lidt tid faktisk. Vi har, en udskiftning til, eller vi har en runde af udskiftninger tilbage, hvor vi kan foretage os to udskiftninger. Og så ser vi jo Simon Kjær tage sig til baglovet med, med et kvarter igen, og, og faktisk lige ved siden af ham, så står Jens Stryer og strækker ud, også baglåret. Hvis vi bare lige skal tage det skridt videre hen, der er en uge til, til næste kamp. Vi ved selvfølgelig ikke, hvad, hvor skidt det står til med, med, med Kære, men er det måske, det her, at slutrunden begynder at sætte sig, turneringen begynder at sætte, eller hele turneringen, hele Serie A begynder at sætte sig i Kære nu her? Ja, men det er da klart, og derfor er der også en kæmpe gave, at vi har en uge til næste kamp. Men øh, jeg synes, jeg hørte at kommentatoren sagde, at han nærmest løb, efter at han øh, mm. var blevet skiftet ud, og jeg kunne også se, at han stod og hoppede, øh, da de øh, scored, var det til 4-0, så jeg, han er klar til næste lørdag, det er jeg om. Jeg tror ikke, at det var så slemt som, som hvad skal man sige, som, som måske første antaget, og, og jeg er overvist om, at han er klar om nu, øh, helt sikkert, og det stryger, det, det lignede træthedstrejden og lidt udstrækning, og, og, det er jo fint, og og melde klart ud, at man, man er brugt op. Han havde brugt sindssygt mange kraft op og ned af den øh, højre kant. Så, så det er jo fair at sige, øh, der er ikke mere strøm på batterierne. Der skal en frisk mand ind for at køre det her i hus. Øh, så, så det er også, øh, det er også okay. Øhm, og stryger er også helt klart klar til næste, til næ eller om nu til, til på lørdag. Så bliver det så spændende at se, hvem der får pladsen på. I, i min verden, der er, der er faktisk... Øh mest nervøs for, om Lani han kan holde det her øh, øh, energiniveau. Altså, det er ikke ofte, vi ser, at Lani må skifte sig ud efter, hvad var det, 60-70 minutter deromkring. I den forrige kamp skal han også ud. Øh, første kamp mod, mod Finland var så noget andet, kan vi sige. Men det er ikke tit, vi ser, at Delaney går tør for kræfter. Altså virkelig at bruge sig selv så meget, så han, han skal ud. Han er i kan kanonform. Øh, og jeg er nervøs for, om han kan fordi Simon Kær skal nok spille, og hvis det er så, så er der super gode erstatninger, synes jeg stadig, for ham, og vi kan ændre systemet og så videre efter de andre typer. Men hvis Delaney går ud, så mister vi, synes jeg, noget vi ikke har, noget vi ikke kan erstatte. Der er nogle andre, der kan gøre det på andre måder, men vi har ikke en type som Delaney, der kan være den her boks spiller der kan komme i dit scene indløb, der kan løbe den anden vej, der kan forsvare på dødeboldet. Øh, der kan score på døde bolde. jeg synes vi mangler ham hvis han ikke er fuldstændig øh, fedt men tror du ikke at øh, og det er, det er sådan et åbent spørgsmål vi får en 2-0 efter 60 minutter de sidder jo måske også selv med følelsen af at det her valitiske hold ikke er helt vanvittigt, de er stadigvæk nødt til at respektere det mm. men man, man har en halv time igen man foretager sig en udskiftning med tanke på også, og det ved jeg ikke om man gør Tænk, man, fordi man skal heller ikke tænke længere det, altså, en, mm. man kan rive ud mm. dagen i dag og så er der ikke noget der hedder kvartfinal. Man kan da måske snise lidt det ind, at hvis man tænker, nu sætter vi Mathias Jensen ind, det vi mister, vi mister noget, men ikke nær så meget, som vi måske kan få på længere sigt. Øh, ja, det tror jeg. Og, og jeg tror også, at de føler sig sådan, så solid i kontrol, så øh, der skulle ske rigtig mange dårlige beslutninger, hvis øh, Wales skulle komme tilbage i den her kamp. Øh, så ja, øh, og jeg tror heller ikke umiddelbart, at Delaney havde lavet sig udskifte, hvis den lå lige på vippen. Altså, jeg tror, der var en meget god stemning af, at, at den her skal vi nok køre hjem. Øh, og det håber jeg faktisk, fordi jeg håber ikke, at Delaney er gået tør for kræfter. Jeg tror, han er totalt udmattet. Altså, han skal nok få ladt batterierne op igen. Øh, jeg synes bare ikke, at det er tit, man ser Delaney være så udmattet. Og det er også en sindssygt hård plads og position at spille, fordi de skal dække enorme rum. Øh, og så ser vi bare øh, batteriet ved siden af Pierre Emil, der bare moser og moser og moser. <laughs> kan han også blive ved med det altså holde det niveau, fordi jeg synes han har været outstanding for Danmark det må jeg sige ja, det er han. og, og bare generelt tæt. bare en motor, som de der danske drenge har ja. ja, altså male også ja, øh, som, som løber solen sort men det er jo meget af det vi snakker om nu her det er også det rent defensive. hvis vi sådan kigger offensivt på det i går vi får scoret fire gange men spillet mellem felterne i felterne var det godt i går men mellem felterne rent offensivt hvordan var det Jan? Ja, men altså, i første leg der, vi kommer ikke frem til de helt store chancer. Øh, og anden halvleg vi kommer hurtigt på 2-0, og det sender måske ikke en dæmper på vores spil, men vi skal jo ikke blæse frem over, over stepperne med hovedet under armen. Øh, jeg synes, vi spiller fornuftigt, efter vi kommer foran 2-0, og kommer vi frem til de chancer, vi skal have, og får trykket ved leaserne. Der er som sagt lige lidt øh, panik her. Øh, skal Kær skiftes ud? Øh, skal Kær ikke skiftes ud? Jeg synes, det er helt rigtigt at skifte ud, fordi at, hvis han ikke kunne spille videre, så skulle vi spille med 10 mand, så, så det er jo, øh, jo no-brainer at tage ham ud der. Øh, og så må man jo bare sige, at ja, vi får lukket kampen med to mål i, i, de sidste, øh, i de sidste minutter, man må sige. Jeg synes fantastisk set, at Mathias Jensen vil male scoring. Øh, han er helt over i venstre side og ser, at Melle For Gud ved, hvilken gang øh, kommer blæsene nu i højre side. Øh, og, og får lagt når, og så fantastisk øh, sparkefinder, og så lægger han den op i kort krog. Så og når du siger, at øh, hvis vi ikke skifter skiftet ud, så bare lige sådan til lytterne derude. Man har fem udskiftninger, men man har tre spots at bruge den på. Halvej er ikke en af de spots. Og på det tidspunkt, hvor Danmark skal skifte ud i går til sidst i kampen, hvis de ikke skifter begge ud... Så som Jan siger, så er man nødt til at øh, skifte den ene ud, og så har man ikke den anden udskiftning, hvis Kær han skulle gå ud. Så man har altså tre spots ud over en halvleje. Hvis vi prøver at dykke ned i, øh, i, øh, i præstationerne, og tager den en efter en, Kasper smager ikke med i målet. Det er ikke en kamp, han øh, skal lave vanvittigt meget i. Nej. Men hvordan synes I... Og nu tager jeg både hans... Øh, og, og det er lidt den her snak her. Hvordan er han med fødderne, fordi en målmand skal først være målmand. Og så skal han også være god med fødderne. Men sådan hele pakken, hvordan var Smeichel i går? Øh, som Smeichel skal være i sådan en kamp. Altså fuldstændig øh, øh, ledertype nede bagfra. Kan stå og, og se det hele. Øh, har gode fødder. Øh, de har jo både korte og lange varianter. Øh, jeg er nu mest til, når han bruger de lidt længere, fordi jeg synes, han har et fantastisk udspark, når han, øh, når han spiller lidt længere bolde. Han kan da slå den her Øh, hvad kan man sige, bolden ned bag en bagkæde på et målspark, altså han har så meget fart i fødderne og så meget præcision øh, og det ved jeg også er en angrebsåbning der, der bliver brugt, hvis der der bliver øh, lukket på målspark og forsvarende står forholdsvis højt på, på Danmarks halvdel, så kan han lægge den hele vejen ned øh, og så er han jo rolig altså, tager øh, et enkelt skud fra Daniel James der kommer på mål, det andet går forbi øh, ja det er jo sådan lidt en dag på kontoret, kan man sige. <laughs> <laughs> ja, han, var, han var god i går. Noget, jeg godt kan lide ved ham, det er, når han skal lave de her øh, målspark, så normalt så ser man måske Superligaen af målmænden. Man kan godt lidt se på målmænden, hvor, hvor henad i bolden vil komme, men når Michael han, han lader som om, han vil sparke den langt, og så i skudøjeblikket, så drejer han egentlig sin fod, så han sparker den med ydersiden, og så ryger den ud til en, øh, til en højre stopper, eller en, en stryger ud på, på højre bakke. Fantastisk lavet, eller lavet jeg om generelt, hvis vi kigger på forsvaret, Jan. Vi har AC Kær Vestergaard i går. Hvordan, øh, hvordan gør det? det? Jamen, de spiller til nul og holder valiserne fra et minimum af chancer. Og man kan sige, øh, at Vestergaard, Vestergaard kommer lidt ud i de her dueller med Bale i starten. Men det får vi ændret på. Og øh, jeg synes, det er øh, ja, en dag på kontoret også for dem. Øh, derudover så synes jeg... Trods den her, hvad skal man sige, lidt problemer i starten, så viser Vestergaard også hans styrker. Der er vel ligesom der efter 65-70 minutter, begynder at hælde lidt ind. Der er han altså et fyrtårn ind i det, danske forsvar og, og han kan clear. Det, der ser man altså, hvorfor han spiller i Premier League. Han får den ikke clear 5-10 meter, men han kan altså clear den 25-25 meter med, med det hovedspil der. Så jeg synes, at øh, forsvaret igen øh, spiller en god kamp. Også øh, fremadrettet sætter nogle gode bolde op øh, for vores... Øh, Spillet sat i gang på en god måde, og får vores midtbane øh, skubbet, skubbet også godt frem. Så øhm, ja, en fin indsats. Og ja, 4-0. Øh. Ja, de gør det til UG i går. De, de, og, det, og det er ikke svært at spille sig ud af, af Wales pres men de gør det. Ja, jeg, jeg, jeg har det lidt med, med Vestergaard. Han er jo den nye i, i det her forsvar. Jeg synes, han spillede ekstremt godt i går. Altså virkelig, øh, han overraskede mig også med bolden. Han har bare altid... En fejl, man husker. Og det er jo det, er jo det som forsvarsspiller. Øh, det skal man helst undgå, at man ikke skal lave så store fejl, som man husker dem bagefter. Han har en fejl, der giver en kæmpe omstilling væk, fordi han husker en lille smule med en berøring op ad midten. Han får da sådan en ordentlig fur af Simon Kær bagefter. <laughs> øh, men, men det er det der, når man er forsvarsspiller. Du, du, du må simpelthen ikke kunne huske de store fejl, fordi de koster oftest. Øh, I går var de så gode og dygtige og reparerede på, på den her fejl. Men vi havde den også mod øh, Belgien, hvor, øh, hvor det er ham, den kommer fra, fejlen. Øh, det første mål derude, hvor han, han misser en tæmning. Øh, men overall synes jeg, han var ekstremt stærk i går. Øh, og virkelig gode bolde, han får smidt frem. Både de lidt længere og de korte. Øh, men det irriterer mig bare, at jeg skal sidde og huske på den fejl. At det kan komme fra ham, fordi når jeg Æh, nej, ser på de to andre, så kommer de i fejl, ikke? Nå, det man, er jeg sikker ved. Men han har sådan lidt en, en nonchalant stil. Ja. Man, det ligner, at han egentlig ikke er fuldt fokuseret, fordi han godt ved, at han med hans styrke og fart kan kompensere for det. Så der var på et tidspunkt, hvor for, for nogle år siden, hvor Sanka han også var øh, udtalt, og at det er hans stil at være nonchalant, hvor jeg kan huske præm. Jeg mener, du var Præben Elkæt, og så svarede, det er, ikke, det er ikke en stil at være nonchalant. Du skal bare være der hver gang. Så er det måske fordi, at han at, sådan rent stilmæssigt, nej, øh, nej. rent fysisk hurtighedsmæssigt, simpelthen bare tænker, at den skal han nok nå? Nej. Det, det, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes ikke, han har sanga nonchalangitet. Hvad hedder det? Ja, det var bare <laughs> det var et, nyt det var et nyt ord. til ja, øh, Det synes jeg ikke, han har. Han er bare en stor gutt på næsten to meter. Der har det, det måske nogle gange en lille smule vanskeligt, når, når bolden er nede ved fødderne, fordi der er langt fra hovedet til fødder øh, på sådan en stor gutt. Øh, men jeg synes øh, overall, at han har været glimrende, og jeg synes, han har været stærk. Jeg vil bare gerne have prøveret de fejl væk, så jeg føler mig mere sikker på ham. Ja, det er jo kun en enkelt kamp, men som den er der. Siger, den er der. Øh, så øh, det skal vi lige have bevæget væk, så, bliver han også, øh, så får han også topkarakter. Lad os håbe, hvis vi tager et, et skridt længere ud, eller op og længere ud på siderne. Vi var inde på den til at starte med, men øh, Jens Dryer som den første, og så Joachim Mele, Hvordan var de, Jan, i går? Jamen igen, øh, fantastisk motor øh, og og Mæle score igen og, og stryger og giver den gas. Æ, Mæle giver den selvfølgelig også gas. Så det er jo også uh, topkarakter igen, vil jeg, vil jeg sige. Men Mele nu en forsvarsspiller igen, han er vingbak. Målen er et plus. Hvordan rent defensivt klarer de deres opgaver i går? For vi må også formode, at når vi venter ja. i en kvartfinal, skal stå for enten Tjekkiet eller Holland, så kommer der også opgaver den anden vej, som er, er betydelig. Anden karakter, ja, men end dem det gør det. Og det bliver jo spændende at se, fordi der skal vi jo se hvordan han bliver testet defensiv. Øhm, så, så det bliver der selvfølgelig også øh, en test som, som alle danskere kommer til at se, at øh, han forhåbentlig trækker sig godt ud af. Men det bliver selvfølgelig spændende at se hvordan han kommer til at ja, takle de her lidt mere defensive pligter for, for som du helt rigtigt nævner så øh, blæser han jo bare dig ud af. Men igen det er også hvad skal man sige, en styrke ved det her hold fordi at en ting er at, at skal tænke defensiv, men man kan jo godt og forholde sig, eller ens modstander skal forholde sig til, at man tager de her offensive løb, som man måske ikke skal arbejde så meget defensivt, så... Øhm Jamen igen, det er jo en fantastisk spiller, og han øh, rider jo bare på, øh, på en bølge, må man sige. De, øh, som de nævnte i TV-studiet, de, de spiller jo en rus alle sammen, og det er jo bare skønt at se, at, at det hele går op i en højere enhed. Øh. Hvad gør det ved det danske spil, Mikkel? Fordi det er vores swingbacks der skaber vores bredde. Ja. Det, er jo, øh, det er jo male, der faktisk er en kantspiller eller en angriber, når det er, vi har bolden. Yeah. Hvad, hvad, hvad gør det anderledes? Fordi vi, vi ser jo breathweight og øh, dammskål, hvem, hvem der nu har bevæget sig ud, de trækker lidt længere ind i banen. Ja. Ja, øh, det er dem, der skal holde bredden, og jeg synes faktisk også, at, øh, at de er gode til at få støtte af de to kanter, som du lige sagde. Øh, der er sådan lidt mere livlige, de kan både gå ind i banen, de kan både gå ud og, og spille overtal ude på siden sammen med Mæle og Stryger. Øh, men det er dem, det, det kommer fra, og jeg synes også, det er sådan lidt af en, af en tendens i, øh, i fodbold i øjeblikket, at baksen skal være pointspillere. Altså, de skal både kunne afslutte, de skal drible, de skal udfordre. Det er ikke kun her, at vi ser Wingbacks og baks være, være sådan nogle typer. Vi ser det i Holland, vi ser det i Italien, øh, vi ser det hos Spanien, øh, alle de store hold. Der er baksene bare så meget med i afslutningsspillet og det er de også her. Og det er sindssygt vigtigt, at vi har nogen, der kan... Både lægge op, men også Men Bakk var jo en gang, der var det jo forfærdeligt at spille bakk. Ja. Det var den sidste <laughs> position inden bænken. Ikke over og, jamen det, er det. Og, og nu, er det jo, nu, er det blevet, nu er det jo blevet en fed, fed plads at få. Ja. Men mod, nu antager jeg, det, det, det vil jeg ikke gøre, men Holland, hvis vi skal møde Holland i kvartfinalen, ja. så har de Dumfries ude ja. på den her, som har været fænomenal til den her slutrunde indtil ja. videre. Det er jo en bag der, der den anden vej ved tro det her frimærke, der er mellem øh, hvad hedder det, Vestergaard og Mæle, der vil Male jo komme ud fra den her opgave omkring, hvor meget vil han trække frem i forhold til efterlade rummet bagved. Omvendt vil Dumfries også opleve det samme. Ja, det er hvem, der vinder den duel. Fordi uh, uh, Mæle, han vil 100% tænke i, at der er plads bag Dumfries. Ja. Og Dumfries vil 100% tænke det samme den anden vej. Uh, så det bliver sindssygt interessant, hvis det kommer til at ske. Lad os nu lige se, om Holland kan gøre arbejdet færdigt. Uh, men det bliver en, en duel, som... Uh, som bliver virkelig sjov at se på. Men hvordan tak, fordi nu og tager jeg væk, og, at det er Holland, vi skal møde, for det kan sagtens det også blive tilgivet, men det her med, at der er to offensive backs der på en eller anden måde har de samme egenskaber, hvordan isolerer man, hvordan, hvordan klarer man sådan en opgave? Øh, jamen altså, jeg tror ikke, du kan tage den her selvtillid fra Mæle. Øh, det kan godt være, du kan forklare ham nogle ting, hvordan man skal forsvare osv. Øh, med Dumfries, jeg tror ikke, du kan tage det offensive ud af ham. Og ja, det skal man heller ikke for Nej, for sige, ja, aldrig det er jo lige sin. præcis det, der gør ham til, ja, til nogensinde. De to andre inde på midten, Jan Højberg og Delaney, vi har været lidt inde på den, som, som Mikkel sagde. De løber jo solen sort. De, det er de to der inde på midten, som, som får det hele til at være i balance. Hvordan var det i går? Ja, men de var da også outstanding. Øh, motorrum er stort, dem. De øh, løber solen sort, og øh, ja, får vundet bolde, anden bolde osv. osv. så ja, altså, det kan man da godt undervurdere. Og som Bækman rigtig siger, Delaney han er altså en super, super vigtig spiller. Sammen med Højbjerg, øh, de supplerer hinanden godt og, øh, og arbejder stenhård øh, hele vejen igennem. Øh, ikke men, kun selvfølgelig med at bryde bolden og, og vinde nærkampe osv., men, men de giver også en, en balance på holdet, hvad skal sige, både defensivt og offensivt. Øh, og de er gode til at tage temperaturen på, hvornår skal den ene stikke afsted i dybden, og hvornår skal vi lige... Er det, er det fordi der er samspil... Øh med hinanden simpelthen er på et så, så højt plan, fordi at det er jo noget, der ligger på deres ryggrad. Ja. Som du selv siger, når den ene trækker ned i banen, så ser vi altid den anden skabe linjer. Og det vil sige, når man skaber linjer i, i, et, i et i går, valisisk forsvar, så er det, at valiserne er nødt til at, de kan ikke stå på linje ved at dække to spillere. De er nødt til at ændre sig. Er det derfor, at de, at de hænger så godt sammen blandt andet? Ja, præcis. Og det var også det her, Hjulmand øh, startede med før slutrunden, mener jeg, det var det her med relationer. Og øhm, de ved, hvor de øh, har hinanden hen, øh, Også hvis man spurgte dem klokken 3 om natten. Hvis man lige vækker det er jeg overbevist om. Øh, så de, og de føler så bare så trygge i hinandens selskab, og, og, og, og de her pladser inde på midten, at, at, øh, at det er ja, fantastisk at se. Og, og som sagt, så, øh, så stråler de også begge på hver deres måde. Øh. Har de deres niveau, sådan, siden at den dirigenten, de der var der, Eriksen, er forsvundet? Uh, har de så løftet deres spil, eller var det egentlig bare det, du også forventede inden slutrunden af de her to? Jamen, jeg tænkte lidt over i går uh, inden kampen, da jeg så opstillingen uh, også tidligere, måske at, at hvis Christian Eriksen havde det klar, så havde han jo selvfølgelig spillet, men hvor havde han spillet henne på i den her opstilling, fordi at han er jo ikke en, Eriksen er jo en helt, helt anden type end Delaney og Højbjerg, så men igen, det er tanker, man ikke skal tænke på Danmark gør det fantastisk de to midtbanespillere der, er, de løber solen sort og arbejder hårdt. Det er godt, der er en uge til næste kamp, fordi så kan Delaney nå at få ladt batterierne op, og Højbjerg, han kan, han kan nok godt tage en marathon igen i dag med den motor der. Så nej øh, det er fint, at, at der lige er nogle dage til at restituere på, og så er Danmark top-tunet til, til på lørdag. Jeg synes også faktisk lige, vi skal rose Braithwaite's defensive arbejde. Jeg synes virkelig, at han er påpasselig. Jeg synes virkelig, at han hjælper at male. Så ikke kun den ene vej, og jeg spiller i Barcelona, så jeg skal kun arbejde den offensive vej. Jeg synes virkelig, at han er dygtig til at komme ind og hjælpe, og hans defensive løb den bliver bare taget 100%. Og det synes jeg også er en styrke, at, at ligegyldigt, altså det er også det, der er ikke nogen stjerner, der er for store til at spille på det her hold. Alle er bare en samlet enhed. Alle gør deres job 100%, alle hjælper hinanden. Og det er en styrke, ikke at have en, en krukke et eller andet sted på holdet, øh, fordi at man har en slatshand, der ikke vil arbejde hjem, eller lad os bare sige Messi i Barcelona for eksempel også. Det her, det er bare alle, der arbejder 100% for hinanden. Øh, og det giver bare resultater. Men er det også, for nu kan vi lige så godt rykke kæden længere frem, du er selv inde på breath som på hans defensive løb er helt fremragende. Det er jo også en af de her... Når vi snakker om, hvem der skal spille op foran, jeg nævnte i går, at det skulle være en Andreas Skogelsen for enten en Jusuf Poulsen, hvis ikke han var skadet, eller en breath ja. Men begge to, når Jusuf også spiller, det er jo også det er to maskiner rent defensivt. Og du har været efter Jusuf nogle gange, ja. med at han er bedre defensivt end offensivt. Men vi får jo rigtig meget, når breath spiller ja. rent defensivt. Ja, det gør vi. Og øh, jeg tror også, øh, nu var vi lige inde på mailet sidst, hvordan skal han have hjælp osv.? Jeg tror også, det giver ham en frihed til, at han bare kan blæse afsted. Fordi der er nok nogen, der skal tage hans løb, hvis ikke han selv kommer tilbage. For det gør han i øvrigt stort set hver gang alligevel. Øh, han er jo utrættelig. Men jeg synes bare, det giver så god en tryghed, at, at Mele har sit offensive mindset. Men der er også nogen til at hjælpe ham, når han kommer på glat is. For det kommer han til at komme i nogle af de kampe, hvor de møder gode modstandere. Der kommer Mele til at få nogle udfordringer. Lad os bare være ærlige. Øh, og der får han så god hjælp fra... Øh, og, og det, det synes jeg er en vigtig uh, lille detalje her med, uh, at at når Danmark altså virkelig bliver presset, uh, fordi jeg ved ikke, jeg ved ikke lige hvor jeg skal for, forklare det sådan uden at lyde pessimistisk, fordi der er slet ikke jeg lige så optimistisk som hele Danmark er, men men de har tabt to kampe og de har vundet over Rusland og Wales. Altså, det er jo ikke fordi, at, at de har slået den ene mastodont ud efter den anden. Jeg ved godt, de spillede super godt mod Belgien, men tabte Rusland var øh, et OK-hold, OK uden at være prangende. Vi har dem på hjemmebane i parken. Den skal Danmark vinde. Og vi har Wales i en 8. final, som er et tamt hold. Lad os bare være ærlige. Men var det ikke os, det ikke os der gjorde både Wales og Rusland tamme? Vi, vi gjorde dem tammere, okay. lad os sige. Jeg synes det, Jeg synes stadig, det er nationer, som vi skal slå øh, 8-9 ud af 10 gange. Men det, er, det, det må jeg sige. Men, men det er jo vel også den her eufori, der kan gøre, at de her spillere glemmer, at det kun er i godsøjne Rusland, og øh, nu her Wales, de har slået, og nu næste opgave, som bliver stærkere. Så Spillerne er jo vel et eller andet sted, ja, de er ikke ligeglade, fordi det er selvfølgelig... Bedre at have slået en større modstander, men det der med at glemme, man har fået en sejr, man er videre, ja. det er vel det allervigtigste. Nej, jeg, jeg tror, jeg synes det vigtigste, det er måden, vi har slået dem på. Altså, fordi et er at slå Wales, og et er at slå Rusland, det er ikke øh, super flot i sig selv, det er øh, professionelt. Men måden, vi har gjort det på, overlegenheden, øh, at vinde 4-0 over Wales i en knockout-fase, øh, det giver genlyd, ligegyldigt hvad? Ligegyldigt hvad? og slå øh, Rusland 4-1, når kniven er for stroben, det giver også genlyd mm. ligegyldigt hvad, rundt omkring i Europa. Den måde, vi agerede mod Belgien på, og spillede mod Belgien, det giver også genlyd. Så måden, vi har gjort det på, det er det, jeg har været sindssygt glad for og optimistisk omkring. Helt enig. Vi har været inde omkring Dolberg. Hvis vi skal tage Damsgaard, Damsinho. Hvordan, øh, hvordan var han i går? Jamen igen, et eller andet sted var han jo med i 1-0-mål, så han var på sin vis kampafgørende havn. Han fik Måske ikke sit spil uh, helt til at uh, stråle som, uh, som, uh, som mod russerne, men igen, han viser, uh, at, at han har mega, mega meget kvalitet, uh, især ved det her 1-0-mål, og det er jo det, uh, han er med for. Men det er, det er ikke den samme kamp, vi får fra ham, som vi gjorde? I, uh, altså... Nej, men nu skal vi også uh, huske på, at han er stadig en ung, unge mand, uh, og for langt, at han skal kunne levere på det der niveau, det er måske også lige og spænde buen. Han arbejder også benhårdt begge veje, og, og, og, og som sagt, så, øh, så gør, han det, øh, gør han det fint. En god indsats, og, og, og et rigtig fint oplæg, en fin assist, assist til, til Dolberg ved 1-0-målet. Øh, absolut. Hvis vi lige skal knytte en kommentar til, til det indskift, der, der var i går. Christian Ørgaard, Mathias Jensen, Andreas Cornelius Bøjlesen, og så Joakim Andersen. Er der nogle af dem, der er jo selvfølgelig Nogle af dem får længere tid end andre Bøjlesen, Joachim Andersen kommer ind til sidst For de her to skader Der nu var i ja. skader Men øh, så et kvarter Måske lidt at vurdere den på Men de andre Mikkel Andreas Cornelius, Mathias Jensen, Christian Nørgaard hvordan, ja. øh, hvordan synes du, de gjorde det? Ja, altså nu har jeg dagens detalje på Cornelius Jeg synes han var god Jeg synes ja. virkelig han var god øh, Kom ind med energi osv øh, Nørgaard så man ikke så meget synes jeg. Øh, Mathias Jensen så man de der i, i glemte at han godt kan spille i små rum og har gode dødbolde og så videre. Så klart øh, pil op fra alle sammen, men den største pil op, det er nok, at vi fik så mange i spil igen. Øh, Bøjle kommer ind, øh, Joachim Andersen kommer ind. Øh, tæt på at score. Tæt på at score. Øh, Sportåren, at vi har brugt 21 spillere, mener jeg, i de første fire kampe. Det er stort set hele truppen. Det er kun Sanka, vi ikke har set, og øh, AC. Ja, og løsning, men... men ja. Og Lysl selvfølgelig, ja. Yes. Øhm, Så ja, øh, stort set hele truppen har været i spil, det synes jeg er fremragende, øh, det må jeg sige. Jamen, det er jo næsten en ren mancini, vi, vi, vi har mm -hmm. lavet med, med overskud på den front. Hvis vi sådan skal årene det hele af og øh, komme med kammespillere, Jan, hvem, øh, hvem har du så der? Jamen, der, der var der flere at, at vælge imellem, men altså, når man laver to kasser, så er det Dolberg. Øhm. Han har ikke spillet ret meget, øh, og måske ikke hængt i bremsen, men måske været lidt skuffet over lidt på øh, spilletid. det er svært at sige. Men Julmand igen, han har fingeren på pulsen, har, har 100% gået og bygget ham lidt op til den her kamp, fordi at, at han har garanteret haft en eller anden tanke med, at han godt kunne komme i spil på et eller andet tidspunkt. Og at han så starter ind og øh, ja, laver to fremragende kasser, det er det for mig øh, kampen, spiller. Har du den sammen, Ja, lad os gå med den. Det er fortjent. To mål, det, det er simpelthen nok. Ja, Arh, det er to mål i en finale, det er jo det heller er så dårligt. Det er selvfølgelig nok. Tillykke til Kasper Dolberg, og så lige inden vi runder af, vi kan støde på uh, Holland eller Tjekkiet i en eventuel kvartfinale, som skal spilles i Baku på lørdag. Hvad enten det bliver Holland eller Tjekkiet, hvad, hvad, hvad håber vi på? Tjekkiet. Jeg håber klart på Holland. Jeg vil have de bedste hold videre. Jeg gider ikke se på middelmåde i hold, øh, sig, når vi nåede dertil. Og os Holland er vel også en modstander, at vi, vi altså, igen, ikke sagtens, men der det er i hvert fald overhovedet ikke uden mulighed. Prøv her, det bliver en super fed kamp at møde Holland. Der bliver vi øh, testet, øh, og som du siger, så er der øh, stadig rigtig gode muligheder for, at vi kan slå dem. Og vi skal slå de store, hvis vi skal vinde øh, hele det her EM, ja. som alle håber på. Så skal vi forbi dem. Så lad os bare øh, sparke dem øh, ud en efter en, og, øh, og lad os starte med Holland. Jeg håber, det bliver Holland for kampen skyld. Den nubber vi i optakten lidt senere på ugen. Det her, det var slutningen af første halvleg, og om lidt, der dykker vi altså ned i Italien mod Østrig. Enhver halvleg af den her podcast, den er sponsoreret af Samsung TV og deres imponerende projekter, The Premiere. Drømmer du om at fylde stuen med alle dine venner til sommerens store sportsbegivenheder, så er det Premiers topmodel med 3 d laser det rigtige valg for dig. Den er nemlig let at installere, da den ikke skal fastgøres til noget væg eller loft, og du behøver faktisk heller ikke noget læret. Du skal bare stille det på dit tv-møbel, og så omdanner den for kort afstand din væg til en 130-tommer skærm i skarp 4K-kvalitet. Den kan faktisk også bruges helt ned til 11 cm fra væggen. Så kort sagt, så er det en ultrakort projektionsafstand, med en ultrahøj billedkvalitet. Den tredje op, læser, giver nemlig en præcis faggengivelse og en utrolig kontrast, så det hjem de kommer til at føles som en rigtig biograf. Og også selvom solen skinner ind. det Premiere har selvfølgelig også kraftfulde højtalere, der leverer en dyb og fyldig lyd, takket være akustik beam-teknologien. Der er også tv-tuner og alle funktionerne fra et normalt smart-tv fra Samsung. Alle disse funktioner gør, at du let kan tage det Premiere under armen og sætte den op på et nyt sted, Ligesom Samsungs andre produkter, er den også udført i et elegant og smagfuld design. Du kan læse meget mere om det premiere på på tv.samsung.dk. God fornøjelse. Her i der skal vi dykke ned i den her 21-kamp, der blev spillet i går mellem Italien og Østrig på Wembley. Vi har snakket om, at Mancini, om han vil gå med Locatelli, som har spillet helt forrygende indtil da, eller den store stjerne, Marco Verratti. Han valgte at gå med Verratti. Det overraskede mig. Jan, hvad siger du til det? Jeg var også mega overrasket. Du, du sagde, at vi gik på her, at øh, den havde du ikke gået med. Nej, det havde jeg ikke. Øh, netop fordi, at Italien og Locatelli spillede øh, så godt i de to første kampe. Øh, den tredje gruppekamp, det var jo øh, reserver stort set, og, og jeg synes ikke, jo, vi rette prøvet øh, på nogle forskellige ting, men jeg, jeg synes ikke, det, øh, han fik det til at lykkes. Så for mig var det en øh, stor overraskelse, at, at man tager en spiller, som har gjort det fantastisk og scoret to mål øh, ud øh, af en Det var det. Men tror du, det er den der klassiske med, at, at det simpelthen er lidt presset for at han har en stor stjerne, Jamen, kontra det en mindre stjerne end Locatelli, fordi formmæssigt har Locatelli jo været altså, langt bedre. Absolut. Øhm, så det, det tror jeg, det er hvad skal man sige, den klassiske undskyldning med, at øh, det her det er Superstjerne, der skal ind på, på holdet, øh, og så næsten koste, hvad det vil. Øhm, og ja, jeg synes heller ikke i kampen i går, at Varati får det til at fungere, ligesom i øvrigt det, det he hele det italienske hold. De får det aldrig til at, at køre, som, som de gjorde i de første to kampe i hvert fald. Og en af, af, af tingene kan jo i hvert fald skyldes, at, at Verratti startede ind i stedet for Locatelli, og, og selvfølgelig også, at uh, Cellini uh, var, var fraværende. Ja, som, som Jan siger, så det var et italiensk hold i går, som ikke var det italienske hold, vi har set i de tre første kampe. Otte af dem, der starter i går, de er ikke med i den sidste gruppekamp, som Italien har mod Wales. Hvor vigtigt er det, og vi har snakket omkring det her med at være i flow som spiller. det er ti dage siden, at de har været i kamp. Er det de her 10-dages pause, som har gjort, at man måske ikke lige top presterer fra starten af? Ja, det kan det godt være. Jeg tror, der er også nogen, der havde brug for breaket. Altså, det kan gå begge veje, men, men, men altså, jeg havde det selv som spiller. Jeg kunne ikke lide ikke at være i flow. Jeg kunne ikke lige ikke at træne, fordi så synes jeg, at min krop gik i dvale. Og selvfølgelig har de holdt træningen ved lige videre de her 10 dage, men jeg tror gerne, man vil være i kampflow. Altså, når, der ligger, når de ligger mellem 5, 6 og 7 dage nogle gange, de her kampe, nu har det været 10 for sidste gang, de rigtige spillere spillede ja, til, til den her gang. Det er måske lige, lige for meget, når man er i en turnering, hvor, den, hvor den, man skal holde den kørende. Så et er, at man spiller med et halvt reservehold i den her kamp mod Wales. Noget andet er at holde spillerne varme kampmæssigt. Fordi der er bare en kæmpe forskel på at løbe og træne og hygge sig i Rom, og vi er på hjemmebane, og det hele kører skide godt til at holde sig selv i et kampmode. Så ja, jeg tror godt, det kan have en ulempe, det her med, at der går for lang tid i en turnering i hvert fald. Men inden kampen startede, så skrev jeg ned, at Østrig havde faktisk en dags mindre hvile end Italien. Og som du selv nævner, så de spillere, der spillede for Italien, der havde italienerne faktisk fem dags mere hvile. Så jeg tænkte, at det ville gå ud over Østrig, at de måske ikke var friske. Men det er jo slet ikke den start, vi, vi får på kampen i går. De er jo lige så gode Absolut. som italienerne. Ja, ja, lige præcis. Så hvad er det for en kamp, vi, vi, vi ser i går? men altså, det var jo sådan lidt øh, ikke som forventet fra min side i hvert fald. Altså, øh, måske starten og, og til dels først have men, men øh, jeg havde i hvert fald forventet mig mere øh, af Italien. Øh, både spillemæssigt, men også at, at de bringer noget mere offensivt, og, men de fik jo slet ikke deres spil til at køre i, i de første 90 minutter i hvert fald. Øh, det så ud til, at de, tro, de spillede lidt med truget håndbremse, eller var lidt øh, rustet over, at, øh, at østrigerne havde, nu skal man heller ikke øh, negligere østrigerne, fordi at de læser jo også øh, og har, hvad skal man sige, øh, gjort sig taktisk klar til den her kamp, hvordan øh, Sige, angriber vi Italien, og hvordan forholder vi os til deres kvaliteter så, så stor ros til dem også, for at ødelægge italienernes spil og, og gøre dem usikre. Øhm, og det, er jo, det var i hvert fald ikke set i turneringen indtil nu, at, at Italien var så rystet både defensivt og offensivt, så, så for mig var det, øh, det en overraskelse. Ja, øh, i midten anden halvleg får de sig jo en kæmpe, øh, hvad skal man sige... Øh, de bliver virkelig bange der for at komme foran 1-0, og det er jo en øh, varedom, der gør, at de ikke gør. Og Nautovic er lige en my offside, øhm, og ja, hvad, går der 5-6 minutter, så, så der var igen på det på eventuelle straffespark som, som så ikke var der. Men, men der var de rystede der midt i anden halvleg og Østrigerne gav den virkelig gas der, øh, må man sige. Men det er jo, vi har jo tidligere snakket om, at Ungarn mod Frankrig for eksempel har haft succes med at stille sig længere ned og, og modtage Frankrigs pres, og så kunne man spille på kontra. I går ser vi jo faktisk, at, at de her Østrigere de angriber italienerne. De stiller sig højt på banen, presser den højt. Så var det, den, det var måske opskriften på, at skulle bryde det her italienske hold ned i går? Ja, altså jeg synes, især i anden halvleg, øh, synes jeg faktisk, at er bedst stort set hele anden halvleg. Første halvleg, øh, den er i min verden som forventet altså jeg havde ikke forventet at Italien bare ville blive ved med det her altså de, vi skal også huske på at de har haft hjemmebane fordele, nu kommer de lige pludselig og skal spille på Wembley på et øh, lad os bare sige rimelig øh der var 20.000 det, det var lidt kedeligt ikke? Ja. Altså, i, i forhold til hvad de kommer fra der var i, en mærkelig stemning i Italien sådan lidt summe ja. altså, det, der er ikke den der gnist synes jeg Nej. det lød det ikke til, nu var jeg der ikke selv men det, det var sådan som jeg, som jeg har oplevet det så for første halvleg var i min verden forventet fra Italien. Jeg synes, øh, det var dem, der havde idéerne stadig, synes jeg. Jeg synes ikke, Østrig blev ret meget fra sig, for at være lige i første halvleg. Jeg synes stadig, at Italien forsøgte. De havde øh, gode muligheder for at spille nogle chancer endnu større. Øh, de har trods alt et, et, et stolpeskud. Jeg øh, synes, de kommer frem til nogle fine chancer. Så jeg synes, Italien var i, i føretrøjen i første halvleg som forventet. Øh, anden halvleg er... Mærkeligt nok, på Østrigs præmisser, hvor jeg hele tiden siger, jeg sidder og har en tanke om, at Italien de skal passe på, at de ikke tager den her. Øh, fordi der begynder også at komme en lille smule italienske... Øh, hvad, hvad kalder du dem, du ja. laver på... Øh, <laughs> de der, fakter? De der fakter med hænderne, lige hvor man præcis. lige... præcis. Ja, altså, øh, og når de begynder at komme op, så ved man godt, at der er noget, der ikke helt fungerer, <laughs> ikke? Øh, så... så jeg havde en fornemmelse af, at Østrig sagtens kunne lave et eller andet mål, fordi de var, jeg synes, de var rigtig, rigtig dygtige til at udnytte italienernes øh, opspilsfejl og få nogle omstillingsmuligheder, der var giftige. Altså, lå hele tiden på kanten af noget, hvor han kunne blive stukket. Jeg synes, Grille mig i midten var ekstremt dygtige til at dække øh, områder og blokere ting, så de kunne lave offensive omstillinger. Øhm. Så jeg synes hele tiden, der lå et eller andet og lurede på, når italienerne lavede den mindste fejl, der var jo over dem. Og det synes jeg var imponerende, at de kunne holde det niveau i, i så lang tid. Men sådan nok de er jo også bare anderledes end gruppekampe. Fordi i går, der der jo en autoskore efter 65 minutter, hvor det så bliver underkendt for... Der ved italienerne godt, at de er på vej ud i turneringen, hvis det sker. Så har man også en, en anden nerve til sådan en kamp her, hvor man jo ser et, et italiensk hold i går, som er lidt mere påpasselige. De tør ikke at angribe på samme måde, som de har gjort hidtil. Ja, det kan man sige. Altså, jeg synes stadig, der er ekstrem god øh, struktur i deres øh, genpres, italienerne, når de mister bolden. Det er vildt at se, hvor organiseret de er, hvor meget Chorginho øh, specielt øh, er ops på det her. Det, han er sådan en jeg kan sige sådan zone spiller altså der er overfaldsfodbold, og så er der de her markeringsspillere i der lukker de her exits, så østrigerne ikke kan komme ud. Det synes jeg er så imponerende at se på italienerne, at det er så struktureret, især i den del af, af, af spillet. Men skal vi være, Jan, skal vi være bekymrede for, for det, vi så fra Italien i går? Eller havde vi måske lagt vores forventninger lidt højere i forhold til de tre første kampe, hvor, som Mikkel siger, italienerne var på i i de her kampe? Jeg ved ikke om vi skal være bekymrede, men jeg synes, at i hvert fald jeg blev skuffet i går over den italienske indsats. Altså, øh, jeg havde forventet mig mere. Øh, nu blev du også skiftet ud på et par centrale pladser, som et eller andet sted har gjort et eller andet øh, i hvert fald øh, for det italienske hold. Øh, så, altså, jeg er sikker på, at de nok skal, skal finde tilbage til øh, til den kvalitet, vi så i øh, i første og anden gruppekamp. Det er overvist om øh, et eller andet sted, så. Øh, så Mikkel helt rigtigt siger, Östrin, de kunne sagtens have, have gået, eller ikke sagtens, men de kunne godt have gået videre og de kunne godt have scoret det her ene mål øh, i anden halvleg og, og gjorde gjort det også. Så øh, de har fået sådan en forskrækkelse uden at øh, det kostede dem noget. Øh, men nu alt lige må man gå ud fra at de ikke øh, møder øh, en modstander der der er på linje med Østrig, men, men har mere kvalitet øh, over hele linjen. Men det her det er Italiens aked. Altså 100% aked. Ja, præcis. 100 ja. Tror, du de, jamen, tror du de kommer med med det samme til næste kamp. Altså tror du, fordi igen Veratti, mm. han viste ikke at være særligt god i går. Jeg tror, han spiller igen. Men er det ikke en fejl, hvis vi bare lige skal gå ned i den? Fordi mm. det altså den, den eneste fejl, som jeg måske kan, kan følge lidt, det er, at øh, det er konstellationen. Altså fordi Verratti, selvfølgelig skal han spille på det italienske landshold. Han er en er virkelig fed spiller, synes jeg. Altså virkelig øh, dygtig. Og vel måske nok deres største stjerne. Men han kunne måske godt minde en lille smule for meget om Cecilio. Ja, altså, så så er der en konstellation, der er forkert. Fordi øh, Verati skal jo spille i min verden. Øh, der, hvor jeg synes, det blev hverdag, det var Verratti. Ja, altså, der blev det hverdag igen. Altså, der kunne man godt se, at, den ikke, at, at det ikke er en spiller, som kan toppe hver gang. Altså, han er ikke en stjernespiller. Der kommer de der dyk, og det så vi i går. Øh, Kiesa kommer ind, og det er indskiftningerne, der afgør det. Øh, og igen gode, brede trupper afgør mesterskaber. Og det er det, der gør, at Italien går videre. Når vi ser indskiftningerne, kommer der kvalitet ind, når vi ser indskiftningerne for Østrig, som i øvrigt heller ikke lavede en indskiftning inden, hvad, 85'erne? Ja, 90'e minut foretog til det ja. før. 90'e ja. Og det er jo også en, en meget god indikator på, at de har simpelthen ikke spillere, der kan gå ind og, og, og holde niveauet eller løfte niveauet, men det har italienerne. Og derfor er det, at... at at italienerne hiver det i overtiden, fordi indskiftningerne er lige så gode eller bedre end dem, der kommer ind. Så den her brede trup kommer bare til at afgøre det og berette, han starter ikke ind i næste kamp. Det kan jeg næsten garantere. Fordi, at du, som du selv nævner, så kommer Federico Chiesa ind. Ja. Hvis far jo for 20 år siden, mener jeg kommentatorerne sagde i går, ja. var med til en slutrunde. Ja. Enrico, som spillede for Fiorentina, så vidt som jeg lige husker. Ja. Men Federico Chiesa, som kommer ind i går, jeg skrev jo på, han skulle ind i går, skrev det også på Twitter. Jeg vil have berettig ud. Ja. Han havde ikke spillet godt. Nej. Hvad er det, Kayser kommer med? Fordi han har en vanvittig fart. Han har en vanvittig fart. Han har god teknik. Øh, gode afslutninger. Han har øh, virkelig løftet sig i øh, Juventus i år. Været en af deres øh, bedste spillere, hvis ikke den bedste, vil jeg sige. I hvert fald den, der man har, man har husket mest fra en, en skuffende Juventus-sæson. Øh, så det undrer mig faktisk, at han ikke er, er sådan i i Mancini's øh, A-hold. Altså, øh, det tror jeg, han kommer nu. Altså, det er et supermål, han laver. Øh, en halvmærkelig berøring med hovedet <tryk> først, men de to næste er jo, er jo høj klasse. Øh, at det er ikke en nem bold at klaske ind med sit venstreben øh, på den måde, der, hvor man lige tager den under foden på, på en modspiller først. Så, øh, så, så selvfølgelig skal han starte inden. Altså, det, alt andet vil være vanvittig. Ja, det er kølighed fra ham. De to andre i går, Lorenzo Insigne og Giro Immobile, de, men jeg havde forventet, at det var en kamp, og som nu sig i går, med meget mere plads rent offensivt i forhold til de tre første kampe, vi har set, hvor holdene har trukket sig mod Italien. Og der, hvor Immobile han er god, det er, når der er meget plads at løbe på. I går han rammer stolpen, men derudover, hvad er det for, en, hvad er det for et indtryk, du sidder med, med de her to angriber efterfølgende? Jamen, jeg føler egentlig, at øh, Insigne var øh, bedre defensivt. Han tog nogle øh, rigtig gode løb og defensive pligter Æm, I Mobile har jo et fantastisk skud, øh, langskud, øh, som øh, rammer sammenføjning. Lidt held, så kunne den godt være strået ind, og så havde vi set en helt anden kamp. Men igen, de får ikke øh, rigtig sat deres angriber op, i hvert fald øh, ikke som jeg ser det. Æm, de kommer frem til lidt halve chancer, men, men det flyder ikke for dem, og afslutningsspillet er heller ikke optimalt for dem. Så... Jeg er overbevist om, at vi får et mere toptunende italiensk mandskab at se i kvartfinalen. Men nu viser de også, at de, de oplever modgang, og nu kommer de tilbage efter det. Den næste kamp for dem i, i en kvartfinal, det er enten Belgien eller Portugal. Jeg havde ikke i talen særlig højt indturnering i forhold til alle de andre favoritter. De er steget under, undervejs på grund af det, de har præsteret. Men overfor de her to her, hvordan, hvordan tror du, deres videre vej frem er? Den skal være svær, og det bliver den også. Jeg tror, måske har vi været en lille smule... Jeg vil ikke sige, der, der er jo nogen, der siger, at, at Italien ikke har mødt modstand endnu. Det, det, det er jeg ikke enig i, som sådan. Jeg ved godt, at de ikke har mødt en mastodont osv., men jeg synes også, at måden, de er kommet frem til, ligesom vi sagde med Danmark, måden, de er kommet frem til kvartfinalen, det har været overbevisende. Og den i går var måske en lille skov i, i glæden, men jeg synes, det har været overbevisende, det Italien har leveret. Jeg synes i øvrigt også, hvis vi lige kan runde øh, indskifterne af, at øh, Bellotti kommer mm. ind og er sindssygt stærk. Altså mm. virkelig god på kunen og holder godt fast i den. Øh, ja, altså, kan man overveje ham til næste kamp? Det tror jeg, jeg vil. Altså det tror jeg, fordi øh, Immobile er, er jo sådan en, en, en målmaskine, men jeg synes heller ikke, han er... Jeg, jeg synes, han er aktiv og prøver at, at forsøger at løbe dybt osv., men hver eneste gang, han får en, en, en halv mulighed, så er det skyklapper på, og så sparker han på kassen, øh, hvor han faktisk godt ofte kan spille chancen større. Og jeg synes faktisk, de misser nogle af de muligheder, fordi han ikke har et bedre overblik. Jeg synes, der er en, en del skyklapper på men det er også derfor, han laver 50 mål om året i Lazio, øh, fordi han, han sparker 450 gange, ikke? så skal den jo gå ind nogle gange. Øh, men, men det kunne man godt overveje, det kommer selvfølgelig også an på det taktiske, om hvem det skal møde i Portugal og Belgien, og hvem ligger bedst til hvad osv. Så, så lad os tage den, når, der, når, når optagten kommer. Ja. Hvis vi, nu, nu nævnte du selv Bellotti, er der andre spillere, som, som gør et indtryk, hvis vi for eksempel skal snakke spiller. hvem synes du? Jamen jeg sad sådan lidt og tænkte på, øh, ja, hvem vi kunne vælge. Øh, som sagt, Arnautovic gør det fantastisk for, for Østrig. Øh, det er jo den her, vi har snakket om her tidligere. Ja. Jeg, jeg kan jo godt lide, at ja, han kommer med noget. Han er, vi snakkede, inden vi gik på, ja, der snakker vi om, det var en Zlatan Light. Ja, lige han har lidt afgangsen over sig, og kan også bagge det op med, at han rent faktisk er en god fodboldspiller. Ja, han gør meget af, af Østrigs offensiv i går. Ja, han tror, at deres bagrummer, bagrummer har jo et fantastisk raid, hvor han lige mangler lidt kulness og, og ser, at uh, der er et par spillere bagud, uh, der er helt fri i feltet. Så, det er altså en fantastisk scoring, han laver. Den er altså ikke nem at have ind. Uh, han er offside, ja, men uh, afslutningen sidder lige, hvor den skal. Uh, så for mig var, var han i hvert fald Østriernes uh, kampenspiller. Og Hvis jeg skulle vælge en fra Italien, så er det uh, helt sikkert Chiesa. Uh, det er et 0-mål der. Det er fantastisk lavet, altså, som Beckmannen helt rigtigt siger. Uh, yeah. Det ser mærkeligt ud den måde, han får den uh, svære bold med hovedet på, men så laver han to verdensklasseaktioner for bolden under den østrigske mål, øh, eller ikke målmand, øh, forsvarsspiller, og så har man den over i siden af det med fod. Øh, det siger vel meget om kampen, at du har en spiller, ja, som kommer ind i 95. Minut. Ja, men det, det siger lidt om kampen, Det er fuldstændig korrekt. Altså, jeg synes, at det var lidt en, øh, jeg ved ikke om det var en ørkenvandring, men det var ikke den mest hissig kamp øh, og mest underholdende kamp, og jeg skal da lov for, at der kom en i, øh, i i den forlængede spilletid, for man kan faktisk sige, at, at da Italien kommer på 2-0 over Østrig, for nogle øh, friske folk sat ind, så kommer de faktisk med noget tryk for reduceret, og de har ikke vanvittigt store muligheder for at få udlignet, men de bringer sig selv, hvad de kan. Så øh, en fortjent sejr til Italien 2-1 efter den forlængede, men, men Østrigerne havde spillet deres chance. De gav, hvad den, øh, den skulle have, og hvad den kunne få, og, og spillet som sagt deres chance i den forlænget. Jeg havde det, der hedder Trigger Fingers i går. Jeg kom til at på Twitter send dem videre allerede ved 2-0, og så skruer Østrig så til 2-1. Og jeg tænker, nej, nej, nej, nej, det sker bare ikke. Ind og slet, ind og slet. Det er nu ja. ja. der af være, og så, så gik de så heldigvis videre. Mikkel, kampspiller for, for dig? Ja, der vil jeg gerne udfordre jer lidt. Jamen, jeg skal ikke få kampspillerne, når man har skiftet ind i 85. <laughs> ja. jo, jo, det kan, ja, kan man ikke. Der kan man blive matchvinder, der kan man sgu ikke få kampspiller. Det er to Men, forskellige slå, ting. Hvem ja. ja, er dine kampspillere? Jamen, øh, altså, jeg synes Grilic fra, øh, fra Østrig var outstanding på midten. Jeg synes virkelig han dækkede nogle store rum. Jamen, hvad er det, for, hvad er det han gør godt i går? De, du siger, han får dækket nogle store rum. Hvordan ja. er han med kuglen? Jamen, det, der er han også god. Det er jo det, der er øh, humlen ved det her. Han er en vild god øh, boldspiller. Han er sikker i sine øh, vendinger. Han mister stort set ikke bolden. Øh, man kan se, at de, de søger ham ofte, fordi de ved, han er boldsikker. Øh, men jeg synes specielt, hans, øh, hans sådan zonespil er... Er godt. Altså, han læser virkelig afleveringerne, pasningslinjer, øh, og så videre, bryder rigtig mange bolde, øh, og så samtidig med, at han har den dimension af, at han kan, han kan spille, og han vil gerne spille fremad. Øh, det kan jeg godt lide, og det var måske også, fordi det var en lille smule overraskende, han var så god, at jeg vælger ham, øh, men han springer bare i øjnene for mig, at han, øh, han, han dækkede virkelig nogle store rum på banen, samtidig med, at han kunne spille bold. Det er jo en af de her mange Bundesliga-spillere. Han spiller jo til dagligt i, i Hoffenheim, men han spillede i hvert fald en, en god kamp. Tak fordi I gjorde os klogere på den kamp. Hvis vi lige skal kigge frem mod de kampe der er i aften. Klokken 18 der spiller Holland mod Tjekkiet i Budapest og klokken 21 der har Belgien Portugal i Sevilla. Hvad er det for to kampe den første Holland Tjekkiet, det er jo vores næste modstander der skal finde der. I uh, var lidt på med at skulle sende nogen af den videre, men uh, <hvem> ja, en vinder. Jeg tror, Holland går videre øh, kvalitetsmæssigt øh, over begge trupper. Så, så øh, er jeg overbevist om, at øh, der er mere kvalitet i den hollandske. Og øh, det viser de i kampen kl. 18. Øh, så Holland går videre for mig der. Holland går videre på et... Jeg tror, det bliver et, et, et fuldt hus i Budapest forhåbentlig igen. En helt fantastisk at se fodbold, når det, når det bliver sendt derfra nu ja. under slutrunden. Fordi det netop er en anden oplevelse end den, vi fik øh, på Wembley. Ja. 21-kampen Belgien-Portugal, som spilles på den diametrale modsætning af ja. stadion oh. Æ, på det her. Jeg mener, at det er et stadion, der blev lavet i, i 90'erne til op til OL, fordi at Sevilla gerne vil, øh, ja, de ville gerne byde på OL, og så fik de det ikke. Og så har man øh, så har man simpelthen det her Det er et ret stort stadion, men der er bare ingen stemning, fordi tilskuerne sidder så langt fra banen. Men nu er det Belgien, Portugal. Ja. Æ, det er endda ikke et hold, som altså det er spille der nu her. Hvad øh, på banen? Hvad, hvad kommer vi til at se? Tror du? Altså, det er en kamp, jeg virkelig glæder mig til, altså, og en kamp, man ikke kan forudse, hvad skal blive. Altså, nu, øh, nu får Belgien virkelig modstand, øh, og det glæder jeg mig til at se, at verdenssætteren får, øh, får seriøs modstand. Øh, jeg tror, samtlige belgiske stjerner er klar nu, øh, så det bliver ikke uden det brøgne, det bliver ikke uden Vissel, det bliver sikkert heller ikke uden hazard, det, det er måske det eneste spørgsmålstegn, de to andre er sikre på at nok skal starte. Lukaku osv. Så, videre. så det, det, det er for fuld udblæsning. Det er stjernespillere på begge hold. Det bliver fremover isen, tror jeg, fra Belgien. Jeg tror, Portugal er meget påpasselige. Meget påpasselige. Især med, med det brøgne, med Lukaku osv. Jeg tror ikke, de kommer til at give nogen rum væk, hvis de kan lade være med det. Jeg tror, de kommer til at være mere påpasselige i det defensive, end de kommer til at satse med det offensive. Så bliver det omstillingsspil osv. Men jeg tror ikke, vi ser et Portugal-hold, der bare spiller rigtig lækker offensiv fodbold. Jeg tror, det er meget stramt defensivt for at lukke af for til Det er bedre, sjovt, med at det er altså men de har så mange offensivt. profiler. Det, det, ja. Ja. Ja, det er det. Men, og, at de accepterer det også. Ja, lige præcis. Ja. Og hvis vi skal prøve at byde på den første, holland er Jan, hvad ender den? Jeg tror, Holland vinder 2-0. 2-0? Jeg, jeg tror, at den bliver 0-0. En rigtig tørve triller at ryge i forlængende spilletid. Jeg og tror så, jeg ikke, Holland kommer den. Om, og om så og den. kan alt ske. Belgien-Portugal, Jan? Ja, ja. Belgien, Jamen, jeg, som Beckman siger, jeg glæder mig også helt vildt til den kamp. Altså, det bliver mega spændende. Jeg tror, Belgien er stærkere end port portugiserne. Så øh, 2-1 til Belgien. 2-1 Belgien. Jamen, så siger jeg, vi for at forlængende spilletid. Så bliver den 2-2. Du spiller 2 og Så skal du da ned, ned i kjørsken, <laughs> den. den her gang her. De to her, tak fordi I gjorde os klogere på, på de her kampe i morgen. Der venter Martin Ørnskov her i studiet sammen med Mikkel Nør, hvor vi glæder os til at analysere de her to kampe. Og til jer, der lytter, så høres vi ved i morgen.